شکران و اور جن کو دمولانہ عبدالباری سے دورہ دو تفسیر قرآن دا اکیس نمبر کی سج پہ توپائے محلہ پہ رکھ زی مسجد کی پہ بارہ چھیں اور پہ تیرہ چھیں دوزان نو کے شعر دید ملائی دو پہ تیاد ساتھائی اشاء عدی توید سنت کے سجد اینڈ شیڈیز مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرحمہ پلازہ نیزدی میں چوک جنگیر اور سوابی پروپریٹر انور شیر توہیدی موبائل نمبر 031-710-124 چه آغا مینہ کونکی آغا حاقی اولاد دیر پیدا کی د داس زنانو سر نکاو کئی تو امام شعفی سنگا ده دیمانا دا کئی نو نده دیمانا هم دکا دا چه چې دنا چه پوئی گی چه پا طبیعت کی سختی دا کم زورتیا دا در طول حق نشم دا کولے نو یو بو کم زالکا با نکا دیو سرہ اغنا ډیران زیدا الله تعالی چي ذاته بونکاي اات النساء صدقاتهن نهلهتن دریم قانون ته اصلاح د معاشري لپاره زنانو له دغې مهرونه ورکاي اتاء المحور لنسا اات النساء ورګي زنانو له صدقاتهن مهرونه د دوی نهلهتن په خوشالهي یا نهلهتن فريزهتن الله ما علووسره یم الله چې حاله کا و فریزه تم من الله وررک د لاره ملوونه دد نه حالتن په داسې حال کې چې داې الله فرس کړړي په تاسوو د د وررکول فرض دی به مار کدي پېنځله کاه یاره دا پهله کمېغاړ رکي یاره وررکړ ور چا دی دا د پختتومه شره دی چا ورکړ د اوران و وررکه دوه کې دا چېغس پړ پړبیې ولااک سره تووسپې خبره خم کېی سړی وسو نو لسلہ کدی کی دي و چې دې کی وسواله چې ده پړو میش بنا غي ورکول کی طاقت نری دی بس داړو میش پکوره شرط نه دیږي نه خامخه انا ده چې دې ورکول شي چې کله هم باغي سمې وو کله غوښتو دا غي وت ضرورت او دوي چې همه سره تیار پوه په واخله نو دي اوس بوله کی دي ازمن یو عمل غرو ان دی هاي غریب دي اما هر ولکی خو د پتن لگی سلور لک او کډری لکا ورسو د یو کا سوې تاسو نن تپوس کوم اسی که تا دی ورارلا خزه وکړه کسړې دیواله وکړه چې دړي لکا روپې دیواله ما هر کې خو د دې غریب چې دنه د 200 دیآډینه دی مې چې زباغه خزه د کور تر راشي هغه پیله غوسه کې هغه بچل راخلی چې زمپلار کنا سم ما دا غریب بس گئی و تا خو دلوي نه کانه نه کړي خزه دیواله نه را کړي ور بکار دادی چې ما دوه را شي چاله کې سره ور کېږي پا این تو او حدیث کی امراضی چی بہتر نکاغا دا چمحر پک کمی پا این لکم کپریدی دا زنان تاسو دا آنش این سشی منہو دا دیمارنا په پا خوشحالی دا زلو فا کلونو خورایا غیلرا حنی انصحات مری مریعنا و خوشحازما دیبا سجل گئی رمبی ملاقات سره سلاما چولے یا نا چولے محر دی پری خود دیو کنا پا بیسر رمبی غم داقی خوړو بیامللا کاتی شنوي او هغه د ما دولو نو چې بس پری خود می دی نو ما په چې تی کا نه او دا تن دی د دیو دی کووام چې نه می پریددم نه بیا به پکې شي نه بیا ما ندی د الله چې پریدي د تا دینا د نه ننفسن په خوشحالی زلو او د زلو خوشحالی دا, دا چې تا ته پاره او چې دا ستا حق دی دا واخله دا که د واخت سوم زما تن کې فرکه نه نو که بیا اغه د تپريخو ده دا به د زرنا پرخو ده دي ولا تو تو سوا سلورم قانون الله اید کمکلو د مال حفاظتو کان ستات یو یتیم با دی دي دا کمال د تا سرا دا غي مال حفاظتو کان ولا تو تو سوا مور کوی کمکل لا امال کوم اللتی ستاسه غمالنا جعل الله لكم الله اس تاسو ده سبب د جنگ متلبصه دې ظلم او زيادته کوي نو بیا د جون حق له نېستوي یو مطلب ده د زمونږ استاد شیخ علي الله سي په دې معنی دا ده چې حفاظت کوي د حق مالونو جان الله اولکم چې الله مقرره دا تاسو لاره قیامن زمواري په حفاظت داغي الله تد دي مال د حفاظت ني موارګر ذلي ترې بخمه حفاظت کوي ورزکوهم منها ورزکوهم فيها د لری زګورګۍ په دې مال دلای کی وقسو او جامو ول ورکئ وقولوا لهم قولا معروفا او وايي دای تا وینانیکا نیک وینا سم مطلب او دا مال ستاده او ته دې په حفاظت لا پوئګینا تاله ته نه مناسب خرچ درګم چې کله ته د حفاظت شي بیا به تاسو پرامه لی ادمه امتحان کوي په یتیمانانو پینځم قانون دی یتیم امتحان کوي ده هغه اخلاقي درويت کوا کله جههغه او خياراته او رسیدو نو بیاه استعمال اوس پاره لا الگل رجال نصیبون کې بینم قانون ذکر کړي او بدل الیتاما د دې تعلق د مخ کې سره به چي د یتیم د کمزوری حفاظت کوا داغه تربيته کوا لب تل امتحان کوي په یتیمانو حتا تر دې پوري اذا بلغ النکاح او رسیدو مرد نکاح ان م تاسو مون دله من هم ددنا رو د نو خ ارتیا ففه ال مماله هم هو لکی د تمالونه دد امتحان د کوې پیس او لهوررکه شو ش ده او کې دشس بهبال خو چااکلي پو که نه لې پیس او یو دوخت طب ی ورځ پس نه تپوسو کا لکه پیسې د س کړي نوکه چې تپسم نو پوشه دې له اوس د مالې په ازد کولې چې په سم ځای لګي بي نه بیا مال حواله کړه فذبهو الیم اموالهم بیا حواله کړي د مالو نه له ولا تاکولوها مخره دې مال د دې لرا اسرافن زر زر اسرافن وبدارن اسرافن معنا ډېر ډېر او زر زر اسرافن او بيدارن دا دوړه مصدره دا په معنا د اسم فاعل سره دین چې لاو حال دې د تا کلو د ضمیر د فاعل نا مخری د لرا د مال د یتیم لرا اسرافن و بدارن یعنی مثرفینا و مبذرینا علامہ آلوسی همي او امام نصیرهم الله همي په داسې حال کې چې زرزر زر خړون کې او ډېر ډېر خړون کې دی لرا اي اکبرو د دېاري نه چډې بلوي شي او چې کله لوي شو به بارا نه خړون او سوک چیوی مالدارا فلی استعفیف نزان بیوساتی ومن کانا فقینا سوک چیوی محتاجا فلی اکل نو او دی خوری دل معروفی بخی طریقی سمطلب چیو مالدارا دینو دی یتیم مال دینو خوری کا غریب جنو او دی خوری دا مطلب ندین ومن کانا غنیان او سوک چیوی بی حاجتا دا کسبنا فمال دی یتیم کی یعنی اخفل کارو بارشتا دی یتیم مال ک نه لګای نو عمده د خپل کاروبار چلیږي فلی استعفف د دې ځانو ساتي د استعمال د مال دی یتیم نه دا غیر صرف حفاظت وکا او من کان یا مت نبدا کداسی یو مال لچا غندږي کی خودوسه خرابيږي لګنغ د پیسي چدي کی خودي د ری دی وبک تر ازین او من کان غمی سوق چی مال دارا فلی استعفف ځان به اساتی دی یتیم د مال نه د خپل ابراهیم غصونا نو دا ول ډیره خدا دا دغه مال لګیو برخت نه نا ناخلی تجارت پکې کەیو برخت نه نا ناخلی ولا او من کان فقیرن سوقی محتاج استعمال د مال دی یتیم دا فلیا قل نو اودی خری په به کبری ضرورت په له حساب د المعروفی بخیر دری کی سرا یعنی دی خپل مال وسرنیش دی او چې دی یتیم به مال کې تجارت کړي نو بل ته سمې گنه نو دا دی و جنہ دنیا قانون دی لا کمال طول دا غدين او مهنت طول دا ده دي نو بس نیمه دی عقلی ګټ کیږي نیمه دی یتیم او نیمه ده دا جایز ده او کيو سړی د دینه بریده او به حاجت نه نبيادی ته ندا نه عقلی فزاد فتم اليهم اموالهم هر کله چې تاسو حواله کوي دیت مالونه درې فاشهدو علیهم نو گواهانو نصی پدای او کفا بالله حسيبا کافید الله حساب ګون کې ونه د الله ک کوي په لفظ د کفا سره یو په کېده شو کفا الله حیبه کافی د الله حساب کوونکې ل ررجالې نصبون پم قانون حق د هغې ح ورکي ل ررجال نصب د پااره د سلو د هیسا مما په غمال کې تقل واللیدانې چې پری خود مه پلار وله کونه خپلوانو ین سا د پاه د ځناانه نصب نی سرده منما ترا کلوالې داني چې پر خدای مور اپلار ولکربونه خپل خپلوانو مما هرماله قل منه کلګوي او قصور او ګډيروي او نصیبم مفروزا هي صد مکرره الله وي هر چاله مونږ یې سمکرر کړی دا وازا ذر القسمتا کل چې حاضر شي تقسیم دا ولل قرب اخبلوان وليتام او وبدای کې یتیمانان والمساكين او وبدای کې مسکینان فرزقوهم منهو نديلة رزق ورقائي دا دي د دا میراسنا وقولوا لهم اوواي اي ديتا قولا معروفا وينانيكا مطلب دا دا تقسيم کیگي دا غا تهم كي غريبانان يتمانان رالا نديلة دا دينا خوراك ورقا اووا توايا كي دا استاد و پاراستا هستشو استاد هستينا شوا بیاچه دا نورا كمه هسترسي نروس بغل در كون ولی اخشى اللذينة او دي عريقی دا ظلمنا پا اولاد دبل له نهېږې د ظلم نه په اولا د بل چاڅوکو الله نه هغه کسان لو تکو ک چریدي پرېدي نیم خللب روسته د دا خپل دان نه ذ اولا زیافن کم زړې خاف به یې کې د زلم د خلکوونه په د خپ اولا فقللهې او کې د الله نهول کوو قواً صدي ده. وديوای دی مینا برابر مطلب دا دي ته تد خپل اولاد ته ظلم نه یریږي چې په دای دی بل ظلم اونکي نو نن چې تعالی کم یتیمانان الله پلاس کې درکړي وي په دای ظلم مکه نو ځای یتیم با الله دا ظلم نه بچ شاکين او کتر یتیم مال خوري ان الذين یاکلون اموال الیتاما یقینا هغه خلق چې خوري مال نه یتیمانان او ظلمن فظلم سرا انما یاکلون فی بطونهم یکیناً دی اچھے افلو خیٹو تا ناراً اورا و سیصلہ اونا سائیرا دن لکی کی بجاہن نمتا بیتیم مال خوڑل دا خیٹی تا سکروٹیا چول لین اگر کا ظاہر که وخخ کاری و حلوخ کاری اللہوی خیٹی تے اور تلدیں و سیصلہ اونا سائیرا زردے چھ دن لکی کی بجاہن نمتا زکا چھ دن اورین بارنام اور تکار دے بیا یوسیکم اللہو شباگم قانون تقسیم د مال او کای په هغه طریقو باندې په هغه هیصو چې الله مقرر کړی دي خلاص پاغم قانونه تقسیم د مال او کای په هغه هیصو چې الله مقرر کړی دي یوسی کوم حکم کوي تاسو دا الله فی اولادکم ببارد اولاد تاسو کې ګور د دې زاینه د دې اولاد سم او د اولاد سم د تقسیم د میراث ذکر کړي په آیت کوم شپ او بل آیت کوم مشتاق یوسی یو سی کولومبدا یو سره مرشه د هغه اولاد پاتې دي الکانو جنکای غډ ور دي مول زکرین د پارا ده سړی میصل حظ الانثین فشان د یسی د دو زنان او مطلب دا یو ولک دی او دو جنکای دي نور وارثان یې وشته ده نه بس مال بنیم شي نیم د دې تو خويند او نیم دې الیکم دیم صورتان فامکن نسان کوی زنانا ک زنانی او ځای نه ني الکه نه ني او کس نه ني او وي د هياته د دوه نه توه يا د دوه نه زياته فلاحن نو د ديده پاره سلوثا د درې ميري ما ترګه د هغ مال نه چې پر خدي دي مړی مال بتول دريزه شي جو هيسي بدی جن کوته شي يو هي صد نور وارثانو ده هغه نور یو هي ساج کم ده ته اسلامي حکومت نو نور وارثاني نو به واجب بیت المال او کیسلامي حکومت نن به په پدې باندې لګې وای ان قنات واحده تن دریمه دریمه یعنی یو لوري پاتیدان فلا هن نسبونو د پارې نیمه صدا د نیمه د دې د نیمه د نور ورسانو ده دې د اولاد سره مور خپل امر به نو بیا وسې د پار د مور خپل امر د دې مړي لکله واحدن د پار د هریو منهما د دې دواړو نه اصو دوسو شپاګما هیسلام شپاګما د مور شپاګما د پلاړه او دا نورو باغه طریقه به تقسیمیږي یو حلقلا د دو جنکو برابر باور کولی شي د یو آسان مثال په پیندای شهول قران صاحب تفسیر کې ذکر کړي ده یو سړی مرشو 1300 روپي پاتینی اود د په واريسانو کې مور یوم د پلاړ یوم دی د ویلون دی یا ویزو دی دا دا دا شباقم شباقم نو مراده پلار د بارش بګمش بګما نو چې دنیه دری 3 صا د مور د 3 صا د پلار نش 3 صا د یو اغستین پاتې شو دونه صوا نو په دې دونه صاو کې دوه خوین یو حالک دین یو ولګل د دو خوین برابر ما نه د مال نیم شو 3 صا د الګ 3 صا د دې دوه خوین نه د اصل اورم صورت شو انزم فا الا مم ما ترکل والدان ممن اترکہ دهغه مالنه جبري خدای دی مړی امکان له هو ولد کوی د اولاد فا الام یکون له ولدن باپن صورت دین فالا یکون له ولدن کنو دی مړی اولاد او وری سہوا بواهو او دنه میراث اخلي د مور پلار bale امي ثلث بیا د مور در مدا د مور درې مدا او داکي ثلث پلار دین فان کان له اخواتن شپقم صورت ده دین کوی د رونه فل امی سو دو سو نو دو مورشباگمہ دا باقی دفلار دیں او رون خویندی محروم دی فا انکان علیہو اخواتون رونیو رونیو او مور پلار پاتیون مبیابا سنگا چلی فل امی سو دو سو نو دو مورشباگمہ دا مورشمہ دا دشباگمہ او باقی مال طول دفلار دیں رون خویندی دا محروم دی ممبادی وسیعتن بس دوسیعتن یوسی بیاں چې وصیت کوې باهغې سره دا مده او دی نو پس دا د کولو د کارونه سړی چمرچو ړبیې د د په ماار کې به کې ږي نو اول ده چې د د د کف انتظام بهپکیوش قفن نو بیا بیا به دده د کارځ چې د د کمه کارځوه هغه به دا کړیشي غ نه پس چې د سییت کللو نو درې هڅ کې بهغ سییت ناف شي چې د دینه کمبال پاتې شو. کددا دا وصیت کړه چې ما ټول مال دې تقسیم شې دا به نه مرلې کېږي خدای مې عیسی کی بددا وصیت نافذ کړه شو نو باقی په دې ډول کې به یا د میراثه مسئله دا به په خپلوانو تقسیمېږي خدای خیرات خبره پکې چاته ومنشته دي دې مرشدونو به خیرات کوي غیب را پرځه دا به کې هغه به کې نه دا د اصول د شریعت نه خلاف ده اي اباؤکم لا رانساصو ابناؤکم زامنساصو لا تدرونا تاسون پويږي ایو هم جکم یو پدائی کی اقرب لکم دیر نزید تاستان فان پا فائدہ کی فریض و تم من اللہ داد د طرف دا اللہ نا ان الله کان علی من الله اللہ دے پویاو حکمت والا ولکم نصوما ترکازو آجوکم پدی آیت کیوں شپگ طریقی د میراس نور ذکر کہیں شپگ صورتون نورا اور پدی کی زوی الفروزی سببیہ ذکر کہیں وله کوم ما ترک وا جو کوم ستاسو د پااره نییمڅده هغې نه چې پرښیبي بی بیانو ستاسو هلله میاک الله نه والادون که نو د یا والعاد سړی واده کلی د په خوارو ضرور باې اوښځ ړ شووه او د هغې بچیم نو نه بیا به د د دې ښځې په مال کنیمه ده او باې د غې د مور پلار بهې په انکانه لهغ والدون په انکانه له نه والدون کو دې ښو اولا. هغې بچو یا ددېخواون نه یا د بلنا نه دپله کوم روستاسو سلوورمه ده مما ترک نه پهغمال کې چېد پرېښی نور انور د هغې پاولات بندې تقسیم شي ان بعد د وسیت ان په د سییت نه یوونه بیا چېدی ویت کوي باغې او د نو پس دا پس دا کولو د کار ولهن وله همګ دریم صورتورته دد ځناانهو د پااره سلوورمه سه ده مما تتون پهغمال کې چې تاسو پریخئ وادهې کل دی. خ د پات شو تا سره و غړونه بیا بس نو د د ښې سلورم م ده کوله کوم بالادون که نوستاسو اولا په انکانه ل کوم سلورم صورتته په انکان ل کوم بالادون کوستاسو اوات اولا دیوو نو بیا فله نهمونو بیا د د ښو مما تکتون باغمال کې چې تاسو پرېښئ من بعد د وسییت په تو سونه به دې هاتي د اسوسیت کوي باغی سره او دین نه پس دا کولو د قرض نه انکان رجلن د بل صورت پنزم یو سړی مرش او هغه میراثو میراث په لغت کې هغه چاته وایي چې دا هغه نارینه اولاد نه وي په اصطلاح شریعت کې یعنی نارینه نه ني نه فلاري نه کوي او نه یې زی نه ني وسي او په اصطلاح شریعت کې میرات هغه چاته وایي چې نه مبار لار او مور پاتین او نه یکتا سه پاتین ییونی یولونی یونسین اسانم نه نو ته میراث وي داس یو سړی دی ا د منی ټول تلا دی منی ټول را پانا نه وي ایتشد لاخته ایدا کس یکه یو سړی داس یو ان کان رجلن که وسړی یو را سوچی میراث تن ولل کېدا کلالتن میراث او میراثو ন্যায় او ماسیو میراثه ولا هو اخن او د ضرورو او ختم یا خوروا یو ورور دی یو مخوردا فل کل واحدن لپاره د هر یو فل کل واحدینهغه صدصهم هو ادا مراد د دینه کم رونه دی او کم فین دی چې په مور کې شریک او پلاره ني جدا جدا دي زګه چې دچا مور پلار شریک وي یا صرف د پلار د طرفي مور جداي دا غیر خبر او رسو ذکر کوي دا چې پلاری جدا جداي چې مور جداي دا مور چې یو وي نو دا د هغوی مسله ده والله هو خوون د درور وي اوختتون یا خوروي خو د موره نه د پلاره د فېکلې واحد د من هممه د پااره د هرړ او په د دواړو کې اف د سوپګم یسه ده د دروره د خور د پاره شپکمه پا ده په انکانو کو داروونه خونددي اکثر من زیات زیاد نه په هم شوکهوفییسلوسو په بیاې شریک دی په درې مسه کې من با دی ان پس د سییت بیا بیاچی وسیت کو چې باغی سره او دین انا پس دا کولو دا کرز نا غیر مزوار رن پدا سیحال کی چھ نئی دئی ضرر رس ان کی پا وسیت سرا دا مزوار رن حال دید یوسوانا کدام جهولوی اور کماروپین یوسوان چی دی وسیت کئی باغی سرا او دا وسیت بے کلمو تبارین غیر مزوار رن چھ نئی دے زرر رس ان کی پا دیخبر وسیت سر چالا او یادا امر دئی کونو غیرموزارین شهیداسو نظر الرسول کی معنا دا د وصیت کی زره تعال مر سوا وصیتم من الله شبی رحمت عثمانی سے معنا کین یہ حکم ہے الله کا وصیتم من الله دا د حکم د الله د طرفا والله علیم الله دے پویا حلیمنا صبر ناک پدې دوه ایتونو کین د دېش پاڑو سو صورتونو د دې دوه لس سو صورتونو د میراثا دمنو الله حکم کین تلګه حدود الله د د پلی د الله مقرر حدون د الله یو تله ورسرسوله چا چېتاب دای وکړه دا الله د پیغمبره یو د خل دننه به کې د لړ الله جنناتن جنتونو ته تجری من تهتییاله نهارو چې بهږې بله د دغ نه نهروونه حاللی دی نهفیا میشببي په دی کې پهالې او دا د کامیابې ډیر لوي اصلله ووررسوله چا چې خلافو ک د الله د پیغمبر دله و حددو ده او اولی دا دا مکاررو پولو دا اللہنا یو دخل ہوں دن نبکی دلر اللہ ناراً اورتا خالدن فیاج ہمیشہ بیپ دیکی ولہو عذاب محین او دا دا د دا عذاب دردناک واللاتیاتین الفاہشتا وم قانون ذکر کئی رد الفواحش یعنی زنانو حقوق ادا کئی خوگوری کدی کله حیائی کئی نبی اولا صداو مور کئی ندا وم قانون دما شاید پاک سا لو دپارهښې له په دا کلا کله کله وات شو پهډر مخلم کلا کار نه کېږي کلا نرمنو کله ګرم واللهتی یا کې نفاهشهته ځنانا چې رادللی وکړه کار د به ه ته مننی سا کوم ستاسو د ځرانونه په تشهوا نه دواانو ن ص پهی باامې ارربته من تاسو کې. و ان یشهدو گدی گواہی وکړه تام سکوهن فی البیوتی نسارک ایدیلر په کورونو کې حتا تر دی پور ی توفا ان الموتو چا وفا کې دیلره مرګه او یال الله لهن سبیلا یا الله مقرر کې دی بارا سلار بعض علماء ذکر کې جدا آیات منسوخ دي لکه کدا هغه ټینګو چې د دې صدا نو شوي سورۃ النور اغلار بیان کړه یواده کړي وو نو ਸੰسار او کواده کړي نو نو نسل دوري علما ذکر کړي کده دې دا مطلب بیان کړي چې کله تاسو یو ځنانه په بهای اولی دا سلور گاهان په پيشو نو تر مقدمی چلي دو پورې دوی په کور کې باندې وساتای یا خو به کورډا کې دنه مړی شي د خپدان نو او یا جلال الله له نسبيلا یا بالله مقرړ کې دی لار لار اغلار کمدہ قاضي دا اصلور غواهن وګوري کدا موتبرو یې سلپ کې دښه نو بس قاضي باید فیصله وکي کواډ کړي ونه څنګهار بکي او کنا نو نو بس سلډوري بوله ورکی واډ کړي نه او کدا سلور غواهن موتبر نه نو بس پری بيدی نو سو پوری چې الله نه بیان کړي د دې فیصله نه ده شي دا پری دینه زار اگر زیدو تا باندې اوساتان ولذانیات یانها اګه وکسان ترات لې وکړ د کار د بیا بی ایته من کومستااسونه په آزو همو سخته صداله ورکي بعضلهوي چې دد نه مرات دو نری نهدي نا دو سړو زن نه وکړه نو له سخته سدا ورکي په آزو هم سخته صزاله ورکي په ان دابانو ک د توبه وسته په او صیقه خپل عمل په آریزون مخوال مخاله و د دی نه ان الله بشکله کاتهوه بررححيمه. په توبه قبل اونکه مهربان الله رب العزت وایي چې دا دو کسانو کې جره توبه او او اصلاح د خپل اعمالو کړه نو بیا ته مخ واړوي او توبه نه مراد هغه ده چې درا نیول نه مخکي مخکي د توبې او که تاسو د نیولو دی حکومت راونی وسه دا ولا ور کوي ستوب وباسم دغه توبانه دا بیا خو به خود توبوباس یی په تی خیر د توبوباس خویا سوډه په مونږم در بیا او باز علماء کیږي چې ولزان نه مراده دو جماعتون بی یو جماعت بناري نه بل زنانو معنا دا, زنان دا, دا چې دام د مخ سر لږی چې زناچا او کړا نسخه دا ولا ور کړی کالک دیو که ځان نه اناده انمت توبته الله دا قانون د قبولیت د توبی توبه د چا قبول دا دا چانا اننا مت توبہ تو یکنن قبل اول دا توبی حلاللہ پا اللہ بامے للذینہ دا پاردہا کسانو دی یا عملون سوءا چا عمل کئی بد بجہالتن پنا پویے سرا مراد دا او صفاحتو کمکل تیادا چې دے عمل کئی ناکارا بجہالتن پا کمکل توب سره یعنی اوسری علم کلے دے بیا غلط عمل کئی دا کمکل لے او یا بعض ولما ذکر گئی چې یو سړی علم کړي یو سړی علم کړي او باوجود داغه نه دې ګناہ کړي نو دا ټیم کې دې جاهل دی سم یا توبون بیا دی دې توبو باسی من قریب ان زر د زرسان سان دا سلام ایمن قریب محکه د مرګ علامات د مرګ نه دی شروع او دې توبو باسی رفاؤلاء قد غسان توب الله عليهم الله په مهربانيو کې بدای او کان الله ولیما الله دے پویا حکیمن ډېر دیر حکمت والا و لے ستی توبتو نشت دے قبل دلتو بین للذین دا پارد آغا کسانو یا ملون سیئی آتی چا ملون کئی بد حت تا تردی پورین ازا حضر آخدہم الموتو چا حضر شیوتند دیتا مرگ قالنو دیوائی انی تبتل آنا زتوبہ اوباسم اوسا زن کدنی شروش دیوئی اوسطو بیوباسم و لال نزکیو فارسیو شایر کوئی در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبری است. وقتی پیری گرگ ظالم می شود پر حیزگار. کوئی زانایی که توبه و د پیغمبرانو کار دادی. کوئی چی بڑایشنو بیخوز مرم تصبیر آو اخلیز برکشید. ولللزین او ندپارد آغا کسانو یا موتو نا چمری دی. فا هم کفارو نوی کافر. کافر د مرک تیم کی ایمان رادی. گران. فالفلامو سره کافر فرعون كافر و دمره كافر و أنا ربكم العالم هذا يوم الناس يوم الى مخواه يوم الى اغوى آمنتو اسم ايمان رادي يوم الى اغوى المماريخ لكي وراء خارفة و يوم الى ايمان اس اسم ايمان رادي دادا قبولية ترم لا تتعلم قادة تله و الأولئك ده قسان آتدنا لهم عذابا عليمة منتعار کرده دي لرعذاب دردناك يا أيها الذين آمنوا آتم قانون نیراث کې مال ملاويګي خزې نه ملاويګي دا عربو دستور دا و چې یو خزبه کون نشو نه دا به دي کور وال حق غنه ير د امونګ بل پنيکان اورګو زمونږ شرم دي بدا به مونږ دا نه ستایو الله دا قانون ذکر کوي چې نیراث کې مال ملاويګي خزې نه ملاويګي خزہ کون نشو سره مړشه مالې تقسیم کوي خزې پری دی چې کم دی نه نو کوي دي يا ايها الذين امنوا ايمان لا يحل لكم نضيها لألستاذ دهبارة انترس النساء ميراس كي واخلي زنانا كرهن قد اسحال كي زورو كي باغي تكرهون كرهن زور كوي زور ولا تازلوهن مثلا بدا ده كفا خوشاله ده سر نكاية كي خودره خدا وكي ده سر نبياي فريدا بياد الهلالنا ده ولا تازلوهن ممن كوي ده لرا لتذهبوا ده في دهبارة واخلي ببعض ما آتيتموهن ما زه مال چې تاسو ورغلي دی بل به ګنار واد دستور داو چې خځله به طلاق ورکم بل دې کې به نکاح ته ترغه نه پری خدا سو پورې چې به خپل مہر وطنو واپس کړي نو دا کارم کوا وه یو صورت کې کوا الا ياتين بفاحشه مبينه مگر کدي رات لوګله پختاره به آیې هاو دا غي به آیې د وجه نتا ولا طلاق ورکم نو اوس نه مہر واخلہ ځکه چې اوس د دې نقصان راغلي دی او سب تاسو دپاره انطرې سا کارهان چې میراې واخل ښځې پهه ولا تا زلو نه م بند غدي لله ل تا ذهبو د د پااره چې واخل چې بعضماتیېتهه بعضه غمال چې تاصور کړی ديله الله ان یادتی نه بفاه شتم موبا نهین دګ واشروهن بالمعروف جن تیرا ایدې سره په قانون د شریعت په خېدري کې سره جن تیرا فان کرهتموهن فتاسبد قنی دای په اسانو قریب ده ان تک رهو شی ان چې بد بغنی یو شه وه جل الله فيه خيرا كثيرا الله به خیب دي کې خیر ډیر او ان اردتم استبدال زوجين ته تاسو اراده کړې د بدول دی وي خزين په کانه زوجین بزايده بلی وآتيه تمهداهن او تاسو ورغلي یو ددیتا کیندار ډیر مال فلا تاخو منه شیان ماخلي داغه نه حصے مطلب دا د پګریګه کې د خزانه او توا دا, دا لکومه بلا کومه ته الله رب الی ضد دینه بس شي نه اخلین عطاخونه ایتاس اخلي د لرا د روغ تړون کی او اسمم مبینا او غناقون کی خارا بهتانن دې دې کوم د مصدره فماه د اسم فیل سره د باهیتی نه و آسی نه مطلب خدای کېوښ عمال واپس اخلی یا پې تهمت تړی او یخکارهګونه کوې نه دا کار م کووه وکې فتا خوزونه هو الله رببلزت وئ لږ د سډوتو به کار واخله لږ سوچوکه چې تداد نه ولی اخلی وکې فتا خوزونه هو تاسوڅنګه اخلی د لره پهقد ابزه بعضو کوم یقین ف داغسې د بعض ستاسوو الا باذن ده باذ نورنا فاخذنا منكم ميثاقا غليظا هغه ستو دې زنان او ستاسو نواده مضبوطه د ایجاب او د قبول ولا تنكحو ما نه آبائكم نه هم قانون نه هم قانون ذکر کئ د مشران او بی ادبی مکوئ چا سرج ستاسو پلارونو نکاح کړي ده هغه سر نکاح مکوئ نو قران قانون ذکر کړه ته د پلارمن کو هي سر نکاح مکا کاپلر جون دې دی حکم لري ولاتن گهو نکا م کوي ما ده هغه چا سره نکها ابا وکم نکاح سره کلي د ساسو مشرانو مینن نسای د زنانونه الا ما قد تلف مگر هغه چ مخ کی دیر شل د چا سره د ساسو مشرانو نکا کړي د پلارانو نو دا غیر نکاح م کوي مگر چ مخ کی دیر شل انه کان فاحشه يكنم داد بهای مشرانو کی د چا سره نکاح شوي ده د کوم ځنا علامه چې تاسو پلاران سره نکاح شوی ده نو که پلاران جنډي دي او کومل دي اغي سره نکاح مکووي انه کان فایشه دنداده بهي او مقت او کار د غسی په اساس بیلو ډیره بدلان ورحمه تعلیکم امهاتکم لسم قانون نهي د محرمات د نکاح نه هغه خوځی چې ما یې محرمه کړی دي نکاح سره مکووي دغه مخ کې هوې فن کې هو ما طاب لكم کمم دغه یو ما... معه خداوه که نه چې کمې د ت حالالري پهکه بالاله کوم شي کوم خوښې لګور الااوته دی نه خو مه تععل کوم اومهتو کوم اراې کلیشيدي په تاسو من د ستاسو او بناتو کوم او لونه ستاسو پهله لره اخهتو کوم خوې ستاسو دامما تو کوم په فګان ستاسو د پلارخورور په سیګان ستاسو د مور خوره وګناول اوروری ستاسو به بهنااتولوختې او لونه د خور فرځې و اومهتو کومللاتې ستاسو هغه منې اران کوم چې پ در کړي دي تاسوله داخواواتو کوم من نه ضاتې او فینې ستاسو د پایونه دکې زنانانه پ چې د سکلی دي دا هغې لړه بیا یو پردای ځناه ده تاامته نه پیسکي دي او یو بلی جیت پیسکل دي دکه ستا د تر لور دا اسی نک جز ده او یو ګاونډیښه ده یو بلسو خه ده چې تا او واغې ج دې ښې نه پیس کلي دی نو دغم تالهنا روواده ځکه دا ځی خور دهمهتو ن نسائکم او میې د بیایانو ستاسو خواښې ووربا و کومللاتې ستاسو هغه پر کټی حجوور کوم چې په پروېشه ستاسو کېوي من ننس کومللاتې ستاسو د غبي بیایان نه د خلکم به نه چې تاسو یو ځای شوي د هغوی سره ښ سره نقا کوې دا هغې سره لور ده. د سره یو نو دغ لور سره نیکانه د جا په ال لم تتكونو د خلتون به ده په تاسو نه یو ضایشي د سره پهلا جونا حال کوم نوشته کوونه په تاسو که بیا د د لور سره نییک کو جاز دی په حاللو ابنا کومله نه او ارامدي په تاسو بیاې د زامن ستاسولهنه هغه زامن من اصلاب جستاسو د شاګو نه دي خپل شوی عربو کې دستور ده. په پر دې الگ بیره کور کې بیلوی کو او وی ودا زما سیدونو فلا معاملہ به سره دا غاسي کولا هغه ته نه نه مراد ده دا ته نه مراد دي چې ستانه خپل پیدایي او بلا وانضج ماه بین الاختين دا خبر حرام لا چې جماوالو کوي په مزد دو خوین دوکي الا ما قد صلف مگر هغه ته مخکې دی ورجل سږی مخکې شی و دي نو هغه دي او اوس غره دوه خوین دوسر نکاح حرام ده ان الله کان غفور رحیمه اللّٰه د بختون کې مهربان والمحصنات حرام کړي شي دي خوندانواله من النساء ذنانا إلا ما ملكت ايمانكم مگر هاغه ویني چې مالکان شو خلاصون استاسو کتاب الله علیکم لکل دي الله رب العزت پتا سو باندې كتاب الله ذالک الذی فرس و الذی پتا دی او وهلل لكم حلال کړي شي دي استاسو لپاره ما وراء ذالکم حق زنانا چه لاود دی ندی خو انتب دقو بی اموالکم چه اولتو اے بخبول و مالون سرا مخصنینا چه ای داسو نکاہ غیر مسافحینا می ای داسو بدکاری کون کی یا مستیست ان کی پمستم داتم بیهی حق زنانا چه داسو فائده واخلی پمستم داتم حق زنانا چه داسو فائده واخلی بیهی پدی مار سره ده غینا امام حسن امام مجاهد وئ رحمهم الله تعالی ارادا من تفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح یعنی هغه زنانه چې تاسو फायदा واغسته داغینا به په دې نکاح سره منهن د دې یا په دې مہر سره د دې خزنہ یعنی مہرم مقرر کړې دین او تاسو د پاره د دی دینه फायदा واغستل اوس جاي سي وینې فاعاتهن اوجورهن ور گیدای لمہرون دای فریضه مقرر ولا جناح علیکم یا فریضه چې مقرر دي فرض دي د الله تعالی طرفا ولا جناح علیکم نشته ګنا په تاسو فيما باغڅگی تر ازیتم چې تاسو رضا شي باغی باندې مم بعض الفریضه رسول مہر د مقرر دیانه مہر مقرر شوی دی یو لکه و ادوس علیکم يردا یو لکه دا خزم ډیر نه خخ زلا یو لا خوب بریقام دی ز دوړه کور کو دا واسه اشتین وردی کی دوړه کدی وردی خدا وی مهر می یو لا مقرر دی او په دی خاون زای نشته نن زذبه 50 زرا واخلم دای 50 بہت اطریدم کی دا جیز دی دواله صورتونه ان الله کان علیما الله دی پویا حکیمن حکمت والا ام لم یست تیمنکم سو کی طاقت نر رستا سنا قولاً دا دمال داراً يعني دمال دا وصل النوم أيًاً كهالمحصنات المؤمنات جنکاوك دا آسلو خزو مؤمنانو سرا دا آزادو أو خزو دا مؤمن خزو سرا دنکاو كولو وسو طاقت النوم فمما ملكت ايمانكم نکا ديو كداغچا سرا جمالکان دي خلاسونا استاسو من فتاعتكم المؤمنات كوينزو استاسونا جمومن دي والله آلم با الله به پویا په اراده او اساس او په ایمان او اساسو بعضو کوم مین بازن بعضه په تاسو کې د باز نور نه دي یعنی دا مينسان اند تو مينساني اوس د ضرورت ته آزاد خزه سر نکاه نشي کولی او خیر د دې سره وکړان په دې سره وسنګ نکاه کوي فن کی هوهننا نکاه او کوي د دې سره به اذن اهلهن تو اجازه د مالکانو د دې الله و وی چې ویني د سره نکاه کوي نو په اجازه د مالکو کان نو دا کما چې بي بل فسله لړ شي نو دا د وینځ نوم لاندې دا سپيده صفه واهته انه جورهن و ورګې ديله مهرونه د دې د المعروف په خیری کې محصنات بندې کړي شي بي پنیکا کې پدا سهال کې چې پنیکا کې کې وي غیر مصافحات مې دې مستي سن بدکاری بختي کې وي ولا متخذات اخدان او نې دې ان کې د پټو یارانو مطلب داده چه سوره زده نکابه ده سوره زده پارانه محصناتن کهت کراتن که بئین انا با پتی آرانه که فا ازا اخسننا کل چه دی خواندانو والاشوی فا اینا تا اینا کدی رات لوکڑو پی فاہشتن پا بی نو پا باندې باندی باوین نصف ما نیمه دهاغین علی المحصناتی چه باسلو خضو دا من الازاب ده سدانا پا دی بانیمه سدائی نو صدا د اصل دوه کیس مده که کلا و دکړي ناغه څنګه سارول ني او ته بي وادي نو څل دري دي ناغه سنسار خو ني ميګينا نیمو دل بسنګي ناغه ني ميګين د دې و جنا د اپن جوز ګوري به پدي باندې لګي ذالکا داني کا دویند سرا لماند پار دها غا چا د خشيالانا ته تيريګي د زنانا من کوم یا سګي یاداغه چا د پار جائز ده په له وی اصلي خزر سره د نکاح وس مې او د زنان یې نو د لا لپاره پکاره دي چې د وین ز سره نکاح وکړي جالیکلیمن حشیالانت منکم دا ان نکاح د وین ز سره د هغه چا لپاره بچی ریګي د زنان په تاسو کې او ان تصبره او ک تاسو صبر وکړو خیر الکم نو تاسو د پاره ډیره به تر ده یعنی تر مالدارای پوری دمر مالا پوری د صبر وکړي چا سیل خزر پیو ډیره به تر ده وجسد دوین دینه چې کم اولاد پیدا کیږي نه وابسته نه اغه بد اغه مالیکی چې دا چا دا وینځه دا سبب صحاک نه نه تخپل اولاد ثلاف له ناراضی دین صبر خوده کن او د صبر دریکا حدیث خوده لیدا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فليتزوج ای زوانان نبی السلام وہی څوک چې د نکاح وصلرون نکاح دیوګي او ملم یستتیفه علیه بالصيام غالبا دي وسوک دي طاقت دروږي نه لري تاسو طاقت بنې کار لرلې نيوي طاقت ته دي دروجو ني سي وان تصبير خير لكم ک تاسو صبرو کوو دا تاسو لپاره به تراده والله غفور رحيم الله به خونګه مهربان نريد الله غوا دي الله رب لذات ليوبين لكم جي بيانو كتاب تاسو د خپل حکامات او يعد يكم او خير تاسو دا سنن الذين طريق دا کسانو انکم علیکوم جې دیرشې دی مخکې ستا اسونه وېتوب علیکوم امهربانیو کی پتاسون الله علیم الله دې پویا حکیم او صبرناک والله یرید الله غالی اې یتوب علیکوم جې مهربانیو کی پتاسون ویرید الذین او غالی هغه گسان یتبعون شهواتی چليتابی داری کوي خوائشات ان تمیلو چو وړی تاسو مایل ناظیمن باوریدلو یوسرا اورید اللہ غاڈی اللہ رب الیزات ان یخفف عنکم پس په قالو کې به تاسو په خلک انسان ظعیفا او په دغه شیری انسان کم واخر دا وانا الحمد لله رب العالمین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراب منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عضوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك دې محاساده سوره النساء شرودا د لرمنه محاساده سوره النساء شرودا او په دې کې ذکر کایيش پالا احکامات دینر رعیت چې دا عامه خپل مس کې اصلاح داو کله راځي کله چې په دې شپاله سو احکامات عمل جاری وي آغاش په لاس احکامات صدي نو لاس احکامات پرون ذکر شيوم بلوم به حکم هاغه ودیمه آیت کې ذکروم چې یتیم د مال حفاظت کوي دویم حکم دریم آیت کې ذکروم چې دې یتیم د نفس حفاظت کوي دریم حکم بسلورم آیت کې ذکرو چې زنان اول مہرونه ورکې سلورم حکم بهین زمایت کې ذکرو چې د کمکل دمال مال حفاظت وکړي بین زم حکم ذکرو په ووم آیت کې شهاکدارو للاغي حق ورکړي شپږم حکم ذکرو په اول آیت کې چہ تقسیم د مال او کای پہا رئیسوت چې کمی الله مقرر کړی دین و و ام حکم پین دل قانون د پاره د بهای د ختمولو نل سم حکم د اتم حکم ذکر او پنل سمایت کین چې په میراث کې مال ملاویږي او خزینہ ل سم حکم ذکر آیت نمبر 23 او 24 کین نهي ذنیکه د محرماتونه د هغه زنانو سره نکاح مکوئ دا نهم هم حکم ذکر او آیت نمبر 22 کین چې تاسو د مچارانو لارانو چې له چا سر نکاح شوی و هغه سره نکاح مکوئ او لاسمه حکم ذکر او آیت نمبر 23 کین کله کمې زنانا نه د تذبر یا نوم او د دې تذکرې کوم نه د دې سره نکاح مکووین نه دې نکاح د محرماتونه کله همېشه د پره حرامې ديست تاسو د پر او د سره نه کیږي دا نننې سبق آیت نمبر 30 بدی کې اول سم حکم ذکر کئ د حرام مال خړل نه منع نهید حرام مال خورلونه چې حرام مال مخرا زکه چې د دې اندام ډیر نه کاري حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا يدخل الجنه جسد غذي بالحرامين هغه جسد چې نه ځي چې هغه غذا په حرام اور یو لسم قانون ذکر کئ نهید حرام مال خړلونه مخ کې د حرام مال خړلو دری تر کې ذکر کړي چې خلکو به خړا باغ طریقې یو به خلکو د مال خړلو داغې نه منو کړه بهم به خلکو مہر د زنانو خړلو لندګو به داغې نه منو بریم به میراث کې به ګډ بډګاو نه اغيله قانون مقرر شو دلته عام ممانعات کین چه دا دری پوری خاص نه دا بلکې حری او حرام مال چې د په هرطریقه جده ترازین دا غې نه بچ کأن یا ای اولذین امنو اے ایمانوالو او هغه کسانو چې د ایمان راولې دین یانه الله ربولزه توې چې دا خطاب ان دوانو تنلې سکانو تنلې بلکې دا خطاب هغه چاته دي چې چا غزان ته مؤمن وي يا اي الَّذِينَ آمَنُوا اي ایمانوالو لا تاكُلُوا اموالَكُم مخرًا اخفل بینکم اخفل مسکی بل مالُنا بينكم بغل المسكين بالباطل بغلط تدريقا بغلط تدريقا مال مخرًا الا ان تكونا تجارتا مگر كبيسو داغري ان ترازم منكم برضامن تي اساسو غلطه طریقه باندې یو بل په مسک یعنی د خپل خپلوانو غارنګي د خپلو مسلمانانو ورونو بلکې چې تاسو رب ما اشاره کې کم کافر پاتې کیږي دا هغه مال باندې په غلطه طریقه نه خري ها الا ان تكونه تجارتا مگر کبي سوداګريو د سودا په ذریعه نه تاسو ګټئ فان ترازم منکم برظام انت اساسو دای په شرط لګولیدئ باز ټیم کی باز خلک ہی پوی غنه دکاندار نو سودا کای هغه ته اوره ټو دیو ته بس پیسه غور دی یو کده سړخې کده خرابې بس ما ده نه اورله هغه غریب دغه سه پیسه تم ګوري د تم ګوري خو ملګری څه ته ویلې نشي نو هغه بس دېنو د کڅه گلی ته اور غور دی سړیو ای سبا کوي نو ان ترازم منکم قران شر دیکر کړه دین چه پر ادم ان پی استاسو ولا تک تولن او ماجن اخبل حمجنس ولا تقتلوا انفوسكم مواجن اخبل ملگری مطلب څه ده دني حلامه ال سرهمه الله وی لا تهلكوا انفوسكم بارتكاب الاسامي محلقه اخبل زانونا ده ګنا په کول سران كعقل الاموال بالباطل وغيره كعقل من المعاصي الله تی تستحق کوونه بهحلی <اے> قابا وځان د ګونه په کولو مهله کويګناسهشی دیله کوي د یو بل مال خوړل پهغلتهطرییک دا هغه ګونه هنا دي چې تاسو پهديبانې مستیق داعذاب ګرضئ نو دا کارمه کوئ وله تک تلو ان فسه کوم مووجې خپل دانانونه مهله کوي خبلدانان ان الله كانه به کوم یقینا اللہ پتا سې مہربان او مې يفعل ذلك اوضانا چا چوکا دا کار کنه لکه موسی دونه چې الله منه کړی دی چا چوکا دا کار اوضانن پدا سحال کې چې وځي اته کون کې او ظلمنا او ظلم کون کې پس او فن اسلیه نارن زربج من بدن کو دلر اورتا او کان ذلك علی الله یسیر بدا کار بلبن آسان انتج تنبو کبائر ما تنهاونانو دا فائده ذکر کئی اللہ چې ده لیلوی گناهونو نا ده زان بچکو نا فائده ایسا دا انتج تنبو کتاسو زان بچکو ای کبائر ما دا غلوی گناهونو نا تنهاونانو چمانا کولش ایداغینا نکفر آنکم سیئی آتکم منگ بلرگو ساسو نا وارگو نا هنستاسو <تصف> وَنُدْخِلُكُمُ آدَنَّ بِقُطَاسِلًا مُّدْخَلًا كَرِيمًا زَائِدًا لَّنَّكَذِ ذِئِت مَن تَ يَنِي دُنْيَا كِي الله رَبُّ الْعِزَّةُ يذَلُّ غُنَاهُ نَزَان بَچکا نَزَبَرِ جنت تَورَدَن نَکَم تَکلیفُن اَبَدَن لَرِکَم تَبَائِر دَبَندَشِ اول قُرآن نَهِمَهُ الله دَبَحرِ مُحِیت بَوالا ذِکر کَی وَيَحْمِلُوا قَوْلَهُ تَعَالَى كَبَائِرَ مَا تُنْهُ على انواع الشرك والكفر الله دې لوی ګناهونه نه کسان بچ کوي تکلیفونه بدن لري کم وې دې دا هم لکړي دي پا غلي له حسود کفر او شرک باندې دا انواع د شرک باندې پاک سمو د شرک مطلب دا دی چې د شرک له لوی ګناه بل نو دوه مطلب کې دي شي په دغه سورت کې الله ایتل شرک نزان بچکا دا نور د شرک نه لاندې کم گناهونه دي کم خواخوشو نه دا بدل ته ماف کم یا بقيت ان شئتوا سرلجي او کنه مراد ته نه لې عام گناهونه نشي نو بد دا قانون د الله دی چې ان الحسنات يذهبن السيئات له لې گناه نزان بچгай نونیکی بچای چې نیکی کولن وړو نه نه په الله ماف <تصفح> ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض دول اسم قانون تر دې پوری د دین منو کړه چې پر مال مخره پر دې حق اللہ کا باز خلق موڑ دی او وکړه رب العزت وای چې سترګې دې ومړې کړه بعض خلکو یې رفلان کې پخېټه موړ دې خسترګي وګړي نه الله رب العزت وای چې پخېټه موړي او وګوږي خدای د سترګو وګېواله ډېر نا کاره شي خلکو یې رفلان کې او او گی, او او گی خیٹا مڈیگی خو او گی سترگی نمڈیگی نا اللہ رب و لحظت و ایچو خوی درون ساته سترگی مو گی کوا نحی زکر کئی آنی لغدوان ان نحیو آنی لغدوانی در ظلم و در زیادتی نمانا و تتمنو آرزو مکوای ما دهاغی سا فضل الله بیهی چې الله غروال ورکل ده پاقی باندی بازو کمالا بازین باز ساسو لرپ بازو باندی میره اس کی د چای س دو د چا کما دا واسه نه د چای س زیاته د تو اتو پس هیږي الله ای مبا صحیحه سړیا لیرې نصیبن لپاره سړو د هیسا ممکت سبو د وجد هغه مل نه چلی کړي و لنسا نصیب ممکت سبنا د زنانو حصہ دا دا غي نه چلی سامل کړي په سبب دا غي چلی سامل کړي یعنی سړي او خزه دواړو ته دا غو ذا كسبه دو عمل موافق تعقد درجه مطابق الله يزي سوال وركما واسال الله من فضله دماليدوشي الله خيم واسال الله غاليد الله لنا من فضله فضل, فضل الله رب العزه اللهنا فضل غو بعض خل कोई خدای هديرا راكي و الله خپل فضل راكي وما بان يختل رحمكي او فضل لا بنيوكي فضل الله هدير لوي شينيني الله د پهمونږ او تاسو ټول بندې وکړي ځکه قرآن مجید حالال ریزکته فضل ودي پهضاه کو زیاتتی سولاو فن تشروف الأړ دی وب د غمن فضل الله و کله چې د جممی موزوع کوئ بیاخوارششي د الله فضل طلب کوي نو حلال رزق فضل د الله ډ چې فضل د الله و سرونو کل لو تپ په مړي او چې فضل د الله نو نوکه کوروړونه نو بیا به وکي ان الله بشکل رب لذات كل شيء عليمان بارئ ان الله بشکل رب لذات كان بكل شيء عاليمان ده بارئ اوسباب مپويا ولكل جعل مواليا ده رسم قانون ايفا الاول احد ضميرا سي سي مقرر دين او تاجه د دوستاني لو سکله ده دوستانا عمل گرتيا وسره پورا کو سر تور اسوا دوګه بنه کوي کلل دپاره د هرچ ژالنامونږ مقرر کړي دي موالی واسان مما په غمال کې کللودانې چې پرې خوددی مور پلار له کبونه خپله خپلوواو په مدی نه مونه ورکې چې غ او د انصارو دمهجرری او د انساارو رولی مقر کړی وه یو محاجربې انصاری له ورکړو چې داستا روور کله چې باغ انوسارري و فاد نو د دې مهاجر دا د غپ میراث کې حصہ نو الله آیت را وليګو چې د میراث د حصې د پاره ماحق داران مقرر کړي دي نو له همدې په کیسه نشته خو ها تاسو بس کوي والذین عقدت ایمانوکم هاګسان چې مضبوط سیدی اری سره قسمون استاسو طاعتهم نصیبهم ور کوي د رب راخدای د دې حصہ د لیور کوي ان الله مراد دې سین اسدا او د میرا کې ساده سر نهان مرات دی سې نه دا ده چېدی سره تاسووا کړړی د چې دی او بل بل حاص کوو او دیو بل به سخته کې په کار راځو نو دغه امداد دیو بل سره کوی و سخته کې په کار را ځئ ت چې یت کوي د یو مست حکم دی دا چې میرا الله تسی میږي چې د مړیا غیت په کنافس نافیس شيي د تا د سره لووسګړی د د د پاار پهې پا وسییتو ان الله بشکل رب لذات كان دياله كل شيء شهيدا هار يوسيب باندې گواه ار رجال قوامون على النساء سوار لسم قانون ذکر کین چدکور مشرب سړی امیر البیت الرجل دکور مشرب سړی ار رجال قوامون على النساء سړی با کی معنی په زنانو قوامونا دا با حاکمانوی حلال نسائی په زناناو بامی یو کمکل مولاد خلقو من دیو آغوی چه د قوامون مانا دادا چه دا دیم مثالوی دی د چار دیوالای دی دا بس صده با صرف چار دیوالی او صرف دوڑای بولا را نور با دا دا سکار نی فانا دا دا صرف ان روکار بای چه حفاظت بے کری داکتر لے بے بوزی او دوڑای بولا پیدا کئی دا باس او نور کچه ده زیه و رازینو هم ده ده بخواقی نا اللہوی قوامون ده قوامون مانا کئی محال متنزیل که امام بغوی رحمه اللہ مسلطونا علا تعدیب حدنا دهی با مسلطوی پا عدب ورکولو ده خضوطا مانا دا ده چه دهی با عدب ورکی دی زناناولا دا سنده چه کنی صرف بس ده نو کرده و راڑی بولا ار رجالو سڑی قوامون دا حاکمان دی علن په پا زناناو ما په سبب ددي ففضال الله چې الله غړوالی ورکړ دی بعض هم بعضې دد لله الله بعضن په بعض نورو و بماو په سبب ددي انفقو فکوو خرچ خرکې د من اموال هم د خپلو معلونوله دوسې پهتونونه الله زی کار کړو یو خو الله غرووالی ورکه د بس دیې د دی چاسه کار نشتې ظاهری سبب دا دی چې سړی ګټیو په کور کې لګي فالی من یکان خزیا ردی کان اطاط کتابداری د خپل خواندانو او د الله ربو عزت حافظات حفاظت کوونکې د دمال د خوانم او د عزت د خوانم لغیب بوخذ نشواله د خوانم کې بما حفظ الله په سبب د چې د حفاظت کوونکې غرضو لري د الله په سبب د دې چې د حفاظت کوونکې غرضو لري د الله ربو عزت یا امام زجاج رحمه الله فرمایي مراد به حفظنا امر ده الله به خاندان او تا په ادا کولوده مهرونو او د خرچي سره ماذا بدای شي به ما په سبب دي حفظ الله چې الله حکم کوله به خاندان او تا په ادا کولوده مهر او په ور کولوده خرچي الله رب لذت د مهر او د خرچي حکم سړي د کړري نو چې کاله به دا کار کوي نو خذ بدددا اجازت دلان بھی کارو نہ کئی بیبا پی